Bola raz jedna krajina, smutná ako hrob, temná ako noc, lebo do nej slnko Božie nikdy nezasvietilo. Ľudia by z nej určite ušli a celú ju sovám a netopierom prepustili, keby král nebol mal jedného koňa so slnkom na čele, z ktorého sa sypali jasné lúče na všetky strany tak, ako z naozajstného slnka. Preto ho vodili každý deň po krajine a kadiaľ s ním šli, mali ľudia svetlo ako vodne. Len keď už koník za horu zašiel, privalila sa opäť hustá tma, že by sa dala nožom krájať. Zrazu však slncový koniec zmizol. Hustá tma teraz už vôbec neustupovala, Ľudia sa nemohli už ani hnúť, nie to si ešte polia obrobiť, alebo potravu si hľadať. Biedu treli všetci neslíchanú a aj sám kráľ trpol, čo bude z jeho krajiny. Preto sa nakoniec on sám na čele vojska vychytil do sveta svojho slncového konia hľadať. Poslepiačky prešli opatrne k hraniciam, kde bolo už trošku šero, a tak mohli už aj o niečo rýchlejšie kráčať. Aj, neviem, prečo bol osud ku mne taký krutý, že musím v tejto bohom zabudnutej krajine vládnuť. Všade tma, tmúca, smútok, neveselie a ešte aj môj jediný skutočný poklad, slncový kôň sa mi stratil. Neviem, čo sa stane, ak ho nenájdem. Moji poddaní od pomrú a ja... Podrži, Ale... čo to vidím? V diálke svieti akoby svetielko. Poďme bližšie. Čo ak je to slncový kôň? Hyo! Hyo! Za mnou! Vidím vpredu svetlo! Iba akási ošarpaná chalúpka. Aspoň sa opýtam, či tadeto náhodou neprechádzal slncový kôň. Pán Boh, daj zdravia, ctihodný starec. Čo to čítaš? Pán Boh, daj zdravia aj tebe. V tejto prorockej knihe práve čítam o tebe a dočítal som sa, že ideš slncového koňa hľadať ale neunúvaj sa. Ty sám ho nikdy nedostaneš. Viem to, lebo som prorok a čo sa mi dopredu zvestuje, to všetko o budúcnosti viem. Tak čo mám robiť, milý prorok? Ako mám mojim ľuďom priniesť do ríše mi opäť lúč svetla? Ako im mám vrátiť nádej? Zver to len mne, pán kráľ. Ja nájdem slncového konia a privediem ti ho späť. Dopravím ti ho načas a tvoja krajina bude potom ako bývala. Iba mi daj jedného sluhu na pomoc, ktorého si sám vyberiem. Ty sa vráť pokojne domov, lebo tam ťa treba, aby nebola krajina v tme ešte aj bez hlavy. Ak pravdu vravíš a slncového konia mi privedieš, tak sa ti bohato odmením. Veď tak by si zachránil nielen mňa, ale aj mojich podnaných. Neboj sa, kráľ. Čo vravím, to aj splním. Nedopustím, aby naša krajina v tme ostala. A teraz poď a daj mi toho sluhu. Prorok si vybral jedného rúčeho vojaka za sluhu a kráľ sa vrátil so svojím vojskom späť. Sluhu posadil prorok do kúta a on sám si len sadol za stôl a čítal, čítal v tej veľkej knihe až do večera. Na svitaní už ale boli na ceste a šli dlho, dlho, lebo šesť krajín prešli a až v siedmej zastali a to rovno pod Kráľovským zámkom. Kráľovali tam traja bratia, synovia jednej strígy, ktorým mať vyhľadala za ženy tiež tri sestry, tak ako boli oni bratia medzi sebou. Vidíš to, vysoké bralo, sluha môj? Tam sa len tak ľahko nedostaneme. Ty sa tu učup a počkaj ma, čo by čo bolo. A ako sa tam chcete dostať? Jali, čo ste to porobili? Veď vy ste sa na vtáčika premenili... Ja neviem, čo mi to vravíte. Veď mi to hádam, ľudskou rečou poviete, keď sa naspäť vrátite. Veď vy hádam, viete, čo robíte? Hm, leďte len, leďte hore a ja vás zatiaľ tu nápočkám. Veľa šťastia! Ach, aký Krásny vtáčik mi to klope zubáčikom na okno. Poď sem. Poď sem, milý vtáčik. Neboj sa. Keby bol môj muž doma, veru, že by aj on mal steba teba radosť. Ale ten príde iba na večer. Išiel si tretinu krajiny poobzerať. Pozrime, že čo ti to do izby vletelo. Nože, daj sem toho vtáka, nech ho zaškrtím, veď by ťa ešte skrvavil. Oha, oh, bodajťa, tak ty si sa na človeka premenil. Ha, ah. mm. Mm, mm. Hm. Utekaj, utekaj mňa, aj tak neutečieš. Prečo si sem toho chlapa pustila? Ja som nevedela, že je to čarodejník. Musím utekať do druhej vežeku svojej druhej neveste, aby som ju varovala! Ach, aký krásny vtáčik mi to klope zobáčikom so na okno. Poď sem, poď sem, milý vtáčik, neboj sa. Keby bol môj muž doma, Veruže že aj on by mal z teba radosť. Ale ten príde iba na večer. Išiel si dve tretiny krajiny poobzerať. Ááá, vedela som, že tá oblúda sem priletí. Nože daj sem toho vtáka, neho zaškrtím. Veď by ťa ešte skrvavil. Jaj, <híža> veď sa ten na človeka premenil. Chyť má vieš. jaj, utekaj. utekaj! Aj! Neutečieš! Prečo si sem pustila toho chlapa? Ja som nevedela, že je to čarodejník. Mm, musím utekať do tretej vežek mojej tretej neveste, aby som ju varovala. Ach, aký krásny vtáčik mi to klope zobáčikom na okno. Poď sem. Poď sem, milý vtáčik. Neboj sa. Keby bol môj muž doma, veru, že by aj on mal s tebou radosť. Ale ten príde iba na večer. Išiel si tri tretiny kráľovstva poobzerať. Á, to si, ty krídla tá oblúda! Zasa si ma predbehol. Nože, daj sem toho vtáka, nech ho konečne zaškrtím, ešte by ťa skrvávil! <súdňujú> Nikdy ma nechytíš! Vedie to človek! Jo, jo, jo, jo, no počkaj! Tu ste, pane? Už som si myslel, že sa vám niečo stalo. Neboj sa, sluha môj. Nič sa mi nestalo. Ale môže sa teraz, ak rýchlo nezmiznem. Ja sa schovám v hore. Pod tým veľkým dubom, čo sme okolo neho prechádzali. Ty do mesta. Lebo teba nepoznajú a nakúp tam na tri dni potravy. Na, tu máš peniaze. A ponáhľaj sa. Áno, pane. Tu som, pane. Už som sa vrátil. Dobre, nakúpil si všetko? Nakúpil, nakúpil, ale ledva som utiec stihol, lebo po meste vojaci akého si cudzieho človeka hľadajú a všetkých cudzincov chytajú. Nás nechytia, lebo zle hľadajú. O chvíľu sa budú vrácať tej strídy z obhliadky krajiny. Počkáme si ich pod tamtým dreveným mostom. Ako prorok povedal, tak aj urobil. Obaja sa schovali pod mostom. Ako sa blížil večer, prorok prehodil jedno veľké brvno krížom cez most a čakali ďalej. Oni dlho začuli dupodkonských kopí. To sa najstarší král vracal. Ach, čo za zbojník tu krížom to brvno prehodil? Ja som ho prehodil. Čože ty chceš so mnou, že mi do zbojníkov nadávaš? Toto chcem, že mi za to kožou zaplatíš! uvidíme! Vidíš, nemal si mi dosť bojníkov nadávať. Poď sem, sluha môj, neboj sa, už je po ňom. Pomôž mi ho na konia priviazať. Mŕtvého kráľa priviazali na konia a pošíbali ho, aby telo svojho pána domov zaviezol. Potom sa zase schovali pod most a čakali tam celú noc a celý deň až do druhého večera. Eh, čo je to tu za zbojníke, ktorý mi tu krížom brvno prehodil? Ja som ho prehodil. Čože ty chceš so mnou, že mi do zbojníkov nadávaš? Toto chcem, že mi za tú preliatu krv, ktorú tu vidím na moste, zaplatíš. To uvidíme, kto, komu a čím zaplatí. <tud> Tak vidíš, kto komu zaplatil. Nemal si mi dosť bojníkov nadávať. No, sluha môj, poďže sem. Ja... Neboj sa, už je po ňom. Pomôž mi ho na konia priviazať. Aj druhého kráľa priviazali na konia a pošíbali ho, aby telo svojho pána domov zaniesol. Potom sa zase schovali pod most a čakali tam celú noc a celý deň až do druhého večera. Vidíš, sluha môj žiaru. Ako by som nevidel, pane? Vedie je ako slnce. Veru jasnejšia. Tretí kráľ sedí na slncovom koni. Tak už ho máme. Už ho máme. Mieteš sa predčasne. Najprv musím s kráľom zápasiť. A to bude najťažší zápas zo všetkých. Prečo si zrazu zastal koníček? Aha, tam krížom brvno leží. A celý most je skropený. Veď to musí byť krv mojich bratov. Hej! Kde si ty zločinec? Čo tu krv statočných, pocesných prelievaš? Tu som. Krv, ktorú vidíš, je krv tvojich bratov. Nikdy by som ju nebol prelial, keby ste z kráľovstva temna neboli slncového konia ukradli. Tak kto je tu zločinec? Ja? Či ty? Ako sa ma opovažuješ zločincom nazývať? Za to budeš pikať. To uvidíme. Meče sa nám dolámali. Ale ak vieš, tak pokračujme. Ja sa premením na koleso a spustím sa dole z tamtej stráne. Ak si taký mocný ako ja... Premeň sa na iné koleso a spusti sa z druhej strany. Kto sa doláme, ten prehrá. Nemysli si, že to len sám dokážeš. Ja sa premením na vozárske koleso a ty na nejaké menšie. <shrý> to nie je kúmšt, premeniť sa na vozárske koleso. Ale stavím sa, že na menšie sa nedokážeš. <shrý> že nie? No tak sa pozri. Ja, naozaj to dokázal. Vidíš, sluha môj? Môj protivník je mocný, ale. chvála Bohu, hlúpy. Pozri sa. A tu sa prorok premenil na ťažké, ohromné vozárske koleso. Vyšli proti sebe na vrchy a spustili sa dolu stráňou. HURÁ! HURÁ! Už je po tebe. Ja Ura! som vyhral. No len pomaly, ty zbojník. Ešte si mi len prsty polámal. Ale teraz ti ja navrhnem súboj. Premeňme sa na plamene, ak to dokážeš. A páľme sa. Ja budem červený a ty modrý. Červený dokáže byť každý... Ale ukáž, či vieš byť modrý. No dobre, tak sa dívaj. Naozaj to docházal. Vidíš, sluha, môj modrý plameň. Môj protivník je mocnejší, ako som si myslel. Musím sa s ním páliť. Drž mi palce! Tak sa obaja premenili na plamene a pálili jeden druhého nemilosrdne. Pálili sa dlho, ale kde nič, tu nič. Kde sa vzal, tu sa vzal, šiel okolo starý žobrák. Modrý plameň sa zrazu ozval. Starý otec, starý otec! Nože, doneste trošku vody z potoka a zalejte ten červený plameň. Dám vám za to krajciar. Keď graiciar tak graiciar Každý peniaz sa zíde. Čo by som nezalial? Počúvajte, starý otec. Tu máte dukát, ak zalejete ten modrý plameň. Keď dukát, tak dukát. Lepší dukát ako grajciar. Čo by som nezalial? Ďakujem vám, starý otec. I tebe, sluha môj. Za to vám obom... Pridám po dukáte. Ďakujem vám, pane. <laughs> tak, a slncový kôň je náš. ty krásavec. Poď ku mne, no. No tak, úlohu sme splnili. Môžeme sa vrátiť domov. hi -ho! Starý žobrák sa ani nestačil čudovať, a keby dva dukáty nebol v dlani stískal, ani by neveril, čo sa stalo. Z plameňa vyskočil prorok. Dal mu dukát, sám vyskočil na sloncového konia a sledovaný svojim sluhom odsválal preč. Šli, šli, ale nevedeli, čo sa medzi tým na zámku deje. Stará striga nemeškala, dvoch svojich synov pochovala a nič nedala na svoje nevesty, ktoré horko nariekali, lež dupla nohou, sadla na ohreblo, pochytila tie tri dievky pod pazuchy a poď ho do povetria s nimi proroka naháňať. Ej, pán môj, ja to už nevydržím. Ideme, ideme, už tretí deň, cez husté hory, cez pustatiny a nemáme ani jedenia, ani pitia. Ja to už nevydržím. Vydrž, sluha môj, vydrž. Neboj sa, nakoniec všetko prekonáme a ty sa v dosýtosti naješ i napiješ. Ja už ani neverím, že niekedy ešte jesť budem. Ale, ale čo to je? Vidím dobre, pán môj? Veď tamto uprostred tejto pustatiny je jabloň. Aké má krásne jablká. Pôjdem dopredu a natrhám aj vám. Hej, počkaj! Počkaj, netrhaj! Netrhaj! Netrhaj. Pozri sa. Ja tie jablká mečom rýchlejšie poobtínam. <tíňujem> Hej, čo to bolo, pán môj? Veď z tej jablone krv vyteká. Vidíš, vidíš, z teba by takto vytekala, keby si sa bol čo len do jedného jablka zahryzol. Lebo to nebola jabloň, ale najstaršia kráľovná, ktorú nám striga takto do cesty postavila, aby nás tými jablkami otrávila. Preboha, to sme mali šťastie. Ďakujem vám, pán môj, a slubujem, že ani na jedlo, ani na pitie... Už ani nepomyslím, pokiaľ doma nebudeme. Len aby. Však ti to pripomeniem. No, poďme ďalej. Pán Môhy, ja už nevydržím. Jazyk sa mi načisto o nebie prilepil. Napijem sa aspoň z tejto priezračnej studničky, aby som smed na chvíľu žalúdok oklamal. Počkaj. Sám ti načriem. Hej, a to je čo? Ako ste mečom do vody sekli, celá sa krvou zafarbila. Vidíš, vidíš, zabudol si, čo si slúbil. Ty sám by si pochodil tak, ako táto studnička, keby si sa jej vody napil. Lebo to bola stredná kráľovná, ktorú nám striga do cesty postavila, aby nás, smedných, otrávila. Ale už je po nej. Tak poďme. ďalej. Nebojte sa, už si ani nepomyslím na jedenie a pitie, až kým domov neprídeme. Ach, páne, odúnavy už ani nevidím. Dovolte mi, aby som si aspoň na chvíľu ľahol po tamten krásny, rozkvitnutý rúžový ker a trochu si oči zažmúril. Dovolím. Dovolím. Iba ti ležovisko trochu pripravím. Ach, preboha, čo to je? Veď z toho krícha strieka, na všetky strany krú. Tak, toto bola najmladšia kráľovná. Mala nás oboch svojou vôňou otráviť, ale už je po nej. Stará striga teraz môže už aj odjedu puknúť. Tá sa už teraz k nám neopováži. Ej, veď sme už dosť prestáli. To slncového konia sme si už naozaj zaslúžili. Zaslúžili. Veru zaslúžili. Ale ešte nie je náš. Ako to, že nie je? To by Veru nebolo s kostolným riadom. No len počkaj. Veď uvidíš. <súdňujú> Podaj ťa. Pane, čo sa vám stalo? Ja neviem, Beru. Keď ten malý čarodejník zaštrngal s tou vybijanou úzdou, akoby ma ovalil a spadol som z koňa. Však som videl. A ten chlápec okamžite naskočil na slncového koňa a ufujazdil nám. Čo teraz urobíme? Hovoril som ti, že ešte nie je náš. Hovoril, hovoril. Nož ale čože je to za chlapčiska? Kto by v ňom toľké šivalstvo hľadal? Hej, keby som ho dostal do hrstí, Ak sa tak... ti chce, tak ho naháňaj. Ale dopredu ti poviem, že toho nedoženieš. Najlepšie bude, keď sa ty vyberieš domov bez mňa. Ako by som bezvázi šiel? Veď, čo mi pán kráľ povie? choť len choť v pokoji. O nedlho budeš mať aj voľačo pod zub, aj voľačo vypiť. No a kým ty ku prídeš, dohoním ťa na slncovom koni. Ako povedal, tak sa aj stalo. Darmo sa sluha priečil, darmo ho prehováral, musel sa on nakoniec pekne sám domov pobrať. Prorok sa premenil na vtáčika a onedlho malého čarodejníka dohonil. Tam sa opäť premenil na pocestného a počkal si na. Pán Boh daj šťastia, mládenec. Aj tebe, aj tebe, pocestný. A odkiaľ, že si ty? Z ďalekej krajiny. A kdeže ideš? Už hľadám si dáku službu. A či sa vyznáš do koní? Akože by som sa nevyznal? Veď sám som voľa, kedyko konia mal. No tak výborne, výborne. Prijímam ťa do služby. Len neviem... Či si aj dosť smelý? Smelý som ja dosť. Veru nepamätám, kedy som sa naposledy zľakol. Ale na čože treba ku smelosti? Potrebujem takého pomocníka, čo by mi doviedol zprostred mora krásnu kňažnú, ktorá tam býva na zámku. Ja nemôžem pre ňu ísť, lebo mňa jej ľudia poznajú a... E, e, hneď by ma zabili. Preto potrebujem pomocníka. Privediem ti tú kňažnú. Núž, no ak mi ju privedieš, to sa ti odmením. Ale ak nie, tak si synom smrti. <sík> Berieš? Beriem. Tak začal prorok slúžiť u malého čarodejníka. Zistil si všetko o krásnej kniažnej, potom si prenajal loď, naplnil ju drahými látkami, stužkami a šatkami. Najkrajšie vyvesil na lodi a tak priplával do prostred mora, kde na vysokom topoli stál zámok krásnej kňažnej. Keď kňažná z výšky uvidela jeho loď, hneď poslala slúžku, aby zistila, či je to všetko na predaj. Prorok odkázal, že veru, hej, nech si kňažná sama príde vybrať. No tak, kupec, ukážeš mi svoj tovar? Ukážem, kniažná, pravda, že ukážem. Poďte so mnou na loď. V podpalubí mám látky, o akých sa vám ani nesnívalo. Tak, tak, držte sama za ruku, aby ste nespadli. Poďte sem a pozrite si všetko. Môžete tu ostať, koľko chcete a navyberať si do sítosti. Ďakujem ti, kupec. Och, to je nádhera, krásna látka, kašmír. Hmm, mm. satén a brokat. A tam... Ach, tam tie šatky, také som ešte ani nevidela. Poviem tomu kupcovi, že kúpim všetko. Hej, kupec! Kupec! Kdeže si? Asi šiel na palubu, aby som sa mohla sama lepšie porozhliadať. Pôjdem za ním. Kupec! Kúp... Reboa, čo to má znamenať? Vedeloť pláva! Môj zámok sa mi vzdialuje. Uniesli ma. Uniesli. Kúpec, to si odpikáš. Nehnevajte sa, kňažná, ale neodpikám. Vaši vojaci ostali v zámku a títo tu sú moji. Ale prečo? Čo do mňa chceš? Slúžim malému čarodejníkovi. Veziem ťa pre neho. Ako môžeš slúžiť takému černotňažníkovi? Prenásleduje ma už celé roky, ale ja som mu doteraz vždy unikla. Uverila som len teraz, tvojej dobráckej tvári. Nehnevajte sa, krásna kňažná. ale som to urobil kvôli slncovému koňovi. Musím ho vrátiť kráľovi z krajiny temna, lebo ak to neurobím, nikdy viac tam slnko nezasvieti. Malý čarodejník mi ho ukradol a ja ho teraz musím od neho získať späť. Ak si zboha. Nezaveď ma k tomu čarodejníkovi. Radšej ma zavez k svojmu kráľovi. Veľmi rád by som ťa k nemu zaviedol, ale ako získam slncového konia? Počúvaj ma dobre. Poznám tajomstvo moci malého čarodejníka. Za jeho zámkom v horách stojí veľký strom. Pod stromom sa pasie jeleň, v tom jeleňovi je kačka a v tej kačke zlaté vajce. A v tom vajci je všetka jeho moc. Lebo to je jeho srdce. Keď to vajce vypieš, všetka jeho moc prejde na teba. Prorok dlho neváhal. Premenil sa pred užasnutými očami kniažnej naftáčika a odletel. Letel, letel až k tomu vysokému stromu, pod ktorým sa pásol jeleň. Tam sa premenil na človeka, jelenia zastrelil, vypáral z neho kačicu, z kačice vajce a vajce vypil. V tom sa hora otriasla a bolo pomoci čarodejníka. Ten ostal ako dieťa slabý a všetka jeho moc prešla na proroka. Ten sa vrátil maloť, priviedol ju do prístavu, tam presadol aj s kňažnou na slncového konia a tak ju viedol ku kráľovi. Na hranici temného kráľovstva stretli sluhu. A ty tu čo robíš? Ej, pán môj, konečne vás vidím. Bál som sa ja bez vás pred nášho pána kráľa predstúpiť. To je celá pravda. Celá? No, no nie celkom celá. Pravdu povediac, nechcelo sa mi veľmi zo do temy. Ale teraz sa už nebojím, keď vás na silcovom koni vidím aj s tou prekrásnou paňou. A rád pôjdem s vami. <tým> tak poď. Tak si sa vrátil? Vrátil, kráľ môj. Už som neveril, že ešte niekedy svetlo uvidím. Ďakujem ti. Ďakujem ti za slncového konia v mene svojom i mojich poddaných. Vrátil si nám život. A koho si to so sebou priviedol? Pre teba, nevestupane, Aby kráľovský trón bez potomka neostal. Vítajte, kňažná. Ste naozaj krásna. S vami bude v mojej krajine ešte viac svetla. A tebe sa za to bohato odmením. Dám ti polovičku svojho kráľovstva. Odmeň len tohto statočného sluhu, pán kráľ. Ja nechcem nič. Pre mňa je len môj domček a moja kniha. Bohatstvo a svetskú slávu ja nepotrebujem. Užívajte si, čo som vám doniesol. Ďakuj za to Bohu. A kráľuj šťastne. Keď to prorok dopovedal, zvrtol sa a odišiel. Kráľ hľadel za ním s údivom, ale vedel, že zastaviť ho nemôže. Sluhu Boha to odmenil, vystrojil veľkú svadbu, na ktorej sa všetci poddaní tri dni veselili a žili si potom šťastne, až kým nepomreli.